«Уранці 15-го числа цього місяця, тобто вранці, коли було скоєне пограбування комерційної компанії Джепсона, ви розмовляли з місіс Корбін?» – поставив наступне запитання прокурор. «Так точно, сер, підтвердив шериф. «Ви запитували її, чим займався її чоловік попередньої ночі?» «Хвилинку», – перебив адвокат Мейсона. «Я протестую. Будь-яка розмова шерифа з місіс Корбін не може бути використана в суді проти обвинувачуваного». «У нашому штаті дружина не зобов'язана свідчити проти свого чоловіка, тому будь-яке її твердження в суді буде порушенням цього правила. Крім того, я заперечую ще й тому, що це запитання призводить до переказу чуток». Суддя Гесвел задумався. «Гадаю, містер Мейсон, ви маєте рацію», – підсумував він. «Я перефразую своє запитання, шерифе», – сказав окружний прокурор. «Ви вилучили якісь гроші?» У місіс Корбін уранці 15-го числа. Заперечую проти цього запитання як неправомірного і такого, що не стосується справи, сказав Мейсон. Ваша честь, роздратовано вигукнув обвинувач Флешер. У цьому запитанні полягає суть даної справи. Ми можемо довести, що дві з викрадених 20 доларів банкнот були в місіс Корбін. Адвокат заперечив. Доказ не може вважатися прийнятим, поки обвинувачення не підтвердить, що ці банкноти були передані місіс Корбін її чоловіком. О цьому і річ, сказав Флешер, ці банкноти були передані їй обвинуваченим. Звідки це вам відомо, поцікавився Мейсон? Вона сама сказала шерифу, відповів обвинувач. Це просто чутки, відрізав Мейсон. Суддя Гесвел занервував на своєму кріслі. Здається, ми потрапили в складну ситуацію. Дружина не може свідчити проти чоловіка, і мені здається, що її заява шерифу не може бути використана в суді. Тоді, ваша честь, – наполегливо заперечив Флешер, – ми можемо скористатися законом про спільну власність. Гроші були у місіс Корбін. Оскільки вона є дружиною обвинувачуваного, ці гроші були їхньою спільною власністю. Отже, вони частково належать і обвинуваченому. Ну що ж, – сказав суддя Гесвелл. «Думаю, з вами можна погодитися. Прид'явіть 20-доларові банкноти. Я відхиляю протест захисту». «Шерифе, надайте нам 20-доларові банкноти», – тріумфально оголосив Флешер. Пред'явлені банкноти були внесені до списку речових доказів. «Можете ставити запитання свідку», – вічливо запропонував прокурор Флешер. «У мене немає запитань до цього свідка», – сказав Мейсон. «Але я хотів би детальніше допитати містера Бернала. Ви перервали свідчення керівника, щоб пред'явити список банкнот, і я не встиг його допитати. Перепрошую», – вибачився флешер. «Містера Бернале, займіть місце свідка». Після того, як йому вдалося внести банкноти до списку речових доказів, його тон став підкреслено ввічливим. Список банкнот, який знаходиться тут, був написаний на бланку Національного банку «Айвенго», так, сер, підтвердив керівник компанії. Він складається з кількох сторінок, і в кінці списку стоїть підпис помічника касира. Так, сер. І на кожній сторінці є ініціали помічника касира. Так, сер. Це була схема, яку ви придумали, щоб убезпечити компанію від можливого пограбування. Не для того, щоб захистити компанію від можливого пограбування, містер Мейсон пояснив Френк Берно. «А щоб полегшити завдання повернення грошей у разі пограбування?» «Такий план дій ви протиставили заяві містера Незбіта про те, що сейф застарів?» «Так, це частина мого плану», – уточнив керівник. «Хотів би нагадати, що містер Незбіт мовчав про ненадійність сейфа, поки я не зайняв місце керівника». Мені здається, що він намагався вставляти мені палки в колеса і довести, що під моїм керівництвом компанія почала отримувати менший прибуток. Гадаю, додав стиснувши зуби Берн, містер Незбіт сподівався, що його призначать керівником. Він був дуже розчарований і, схоже, досі мріє про це місце. Сидячи у залі суду, Ральф Незбіт сердито кидав погляди на Бернала. «Ви мали розмову з обвинуваченим у ніч на 14?» – запитав майсон керівника. Бернелл підтвердив. «Ви пояснили йому, що через досить вагомі причини негайно звільняєте його і просите звільнити приміщення?» «Так, сер». «І ви видали йому зарплатню готівкою?» «Гроші в його присутності видав бухгалтер, містер Незбіт. Він дістав їх із сейфа, з ящика з дрібною готівкою». «Чи не могло б статися так, що Корбін отримав ці дві 20-доларові банкноти, які ви тут приявили, як частину своєї зарплатні?» Керівник похитав головою. «Я вже думав про це», – сказав він. «Але це неможливо. Уся сума була отримана з банку у започатаному пакеті, включаючи і ці дві 20-доларові банкноти». «А де знаходився список 20-доларових банкнот?» – запитав адвокат. «У започатаному конверті». «Гроші поклали в сейф, а конверти за списком я зберіг у ящику свого столу. Ви готові дати клятву, що ні ви, ні містер Незбіт не мали доступу до цих 20-доларів банкнот у ніч на 14-те?» Френк Бернал підтвердив. «Більше питань немає», – сказав Мейсон. «Викликаю як свідка головного бухгалтера компанії Ральфа Незбіта», – оголосив окружний прокурор Флешер. «Ваша честь», – звернувся він до судді. Я хочу точно зафіксувати час, коли відбулися ці події». «Дуже добре», – схвалив суддя Гесвел. Містере Незбіте, займіть місце свідка». Ральф Незбіт відповів на звичайні попередні запитання. «Ви були присутні на розмові між обвинуваченим Харві Корбіном і Френком Берналом 14-го числа цього місяця?» – запитав окружний прокурор. Бухгалтер відповів ствердно. «Коли відбулася ця розмова?» Приблизно восьмій годині вечора. Не вдаючись у подробиці, я хотів би запитати вас про загальне враження, яке залишилося у вас після цієї розмови. Обвинуваченого звільнили і наказали негайно залишити територію компанії? «Так, сер. Йому виплатили всі належні гроші?» «Так, сер, готівкою. Я сам брав гроші з сейфа», – підтвердив Ральф Незбіт. «А де в цей час знаходилася сума, привезена з банку?» У запечатаному конверті в спеціальному відділенні сейфа. Як касир, тільки я маю ключ від цього відділення. Ще в день я з'їздив до Айвенго-Сіті і отримав цей пакет із грошима і конверти з номерами банкнот. Я особисто поклав пакет із грошима до сейфа. А список із номерами банкнот? Містер Бернал поклав їх у шухляду свого столу. Можете допитати свідка, сказав окружний прокурор. «Запитань немає», – відповів Мейсон. «Обвинувачення завершило подання справи, ваша честь», – підсумував Флешер. «Ми хотіли б порадитися кілька хвилин», – звернувся Мейсон до судді Гецела. «Добре, але ненадовго», – погодився суддя. Мейсон повернувся до детектива Дрейка і своєї секретарки Делі Стріт. «Ну от, Перрі», – сказав Дрейк, – «перед тобою речові докази злочину. Ти хочеш викликати обвинуваченого для допиту?» запитала Деластріт. Мисен похитав головою. У нього вже була одна судимість. Крім того, згідно з принципом юриспруденції, якщо одна сторона наводить якусь частину розмови під час допиту, інша може навести всю розмову. Бесіда, яка відбулася під час його звільнення, стосувалася того, що він збрехав про своє кримінальне минуле. Я припускаю, що так це і було. І він продовжує брехати і зараз, сказав детектив. Боюся, Перрі, ти програв цю справу. Напевно, слід піти на щире зізнання і подумати, яку угоду можна укласти з прокурором Флешером. Схоже, жодної угоди не вийде, відповів адвокат. Флешер хоче прославитися чистою перемогою наді мною. Хвилинку, поле, раптом сказав він. У мене з'явилася ідея. Мейсон різко розвернувся, відійшов убік і став спиною до переповненої зали суду. «Ви готові?» – запитав суддя. Адвокат повернувся до нього. «Я готовий, ваша честь. У мене є свідок, якого я хотів би викликати до суду. Його потрібно викликати примусовою повісткою, і він має принести із собою певні докази, які є в його розпорядженні. «Хто цей свідок і які докази?» – запитав суддя. Мейсон швидко підійшов до детектива Пола Дрейка. «Як звати того дивного сміттяра?» – тихо спитав він. Ну, того самого, що зберігає свої гроші готівкою, Джордж Едді, підказав детектив. Адвокат звернувся до судді. Мого свідка звати Джордж Едді. Докази, які я хочу, щоб він надав суду, це всі 20-доларові банкноти, які він заробив за останні 60 днів. Ваша честь, запротестував Флешер. Це нечувано, насмішка над правосуддям, знущання над судом. Завіряю вас, ваша честь, звертаючись до судді гесвела, сказав адвокат, що і свідок, і його докази мають пряме відношення до цієї справи, якщо потрібно, я готовий дати свідчення під присягою. Як адвокат обвинуваченого, хочу наголосити, що якщо суд відмовиться викликати мого свідка, тим самим він позбавить обвинуваченого права на неупереджене розслідування його справи. Я випишу повістку, роздратовано сказав суддя Гесвел. «І у ваших власних інтересах, містере Мейсон, щоб свідчення свідка дійсно стосувалися нашого процесу». Джордж Еді, неголений і добряче роздратований, підняв праву руку, приносячи присягу. Сміттяр сердито зиркав на пері Мейсона. «Містер Еді», – звернувся до нього пері Мейсон, – «у вас є контракт на прибирання сміття в Джепсон-Сіті?» Свідок відповів ствердно. «Як довго ви займаєтеся прибиранням сміття в цьому місті?» «Понад п'ять років. Я хотів би вас попередити», – суддя постукав молотком. «Свідок, прошу відповідати на запитання без коментарів». «Я буду коментувати, коли захочу, дідько, роздратовано відповів Едді. «Ось як», – сказав суддя. «А чи не хочете ви потрапити до в'язниці за неповагу до суду?» «Я не хочу в'язницю, але я тоді прошу вас не забуватися», – попередив суддя. «Займіть своє місце і відповідайте на запитання. Ви перебуваєте у державному суді як громадянин країни, а я тут суддя і готовий застосувати силу, щоб забезпечити повагу до суду». На кілька хвилин у залі повисла мертва тиша. Суддя сердито дивився на свідка. «Добре, продовжуйте, містер Мейсон», – сказав він нарешті. Адвокат продовжив. «За останні 30 днів, до 15-го числа цього місяця, ви вкладали гроші в якийсь банк?» «Ні», – сердито відповів свідок. «У вас із собою всі 20-доларові банкноти, які ви заробили за останні 60 днів?» «Так, і я вважаю, що змусити мене принести ці гроші сюди – це запросити бандитів прийти і пограбувати мене». І суддя постукав молотком. «Ще одне зайве слово, і свідок отримає термін за неповагу до суду. А тепер дістаньте свої 20-доларові купюри, містер Едді, і покладіть їх на стіл клерка». Буркнувши собі під ніс щось нерозбірливе, Еді зі стуком поклав пачку банкнот перед клерком. «А тепер, – сказав адвокат, – мені знадобиться невелика допомога. Моя секретарка, міс Стріт і судовий клерк допоможуть мені звірити номери цих банкнот, «Я виберу кілька штук навмання». Мейсон взяв три 20-доларові банкноти і сказав, «Попрошу моїх асистентів перевірити банкноти за списком номерів, представленим тут як речовий доказ. У мене в руці 20-доларова купюра з номером l 0708 a Є такий номер у списку. Наступна банкнота, яку я тримаю в руці, має номер L0708. 07,57 91 a цей номер є у списку на восьмому аркуші, сказала Деластріт. Що? вигукнув прокурор. Так я й думав, усміхаючись, сказав Мейсон. Отже, якщо людину звинувачують лише через те, що в неї є гроші, вкрадені 15-го числа цього місяця, тоді суд має звинуватити і нашого свідка Джорджа Едді, пане окружний прокуроре. Еді схопився зі свідоцького крісла і затряс кулаком перед обличчям Мейсона. «Проклятий брехун!» – заволав він. «Усі ці банкноти були в мене ще до 15-го. Касир компанії міняє мені дрібні гроші на двадцятки, бо я віддаю перевагу крупним банкнотам. Я ховаю їх у банках і пишу дату на кожній банці». «Ось список», – незворушно сказав Мейсон. «Перевірте самі». У залі суду запанувала напружена тиша. І суддя, і глядачі мовчки чекали. «Боюся, я нічого не зрозумів, містер Мейсон». Нарешті порушив мовчання суддя Гесвелл. «Насправді все дуже просто», – відповів адвокат. «А зараз я пропоную зробити годинну перерву, щоб звірити інші банкноти зі списком. Думаю, на пана окружного прокурора чекає великий сюрприз». Після цього Мейсон сів на своє місце і почав складати папери у портфель. Дела Стріт, детектив Дрейк і Мейсон сиділи у вестибюлі готелю Айвенго. «Ну, коли ж ви нам усе розкажете?» – нетерпляче запитала Дела Стріт. «Чи нам доведеться випитувати з тебе все по чайній ложці? Звідки у сміттяра?» – почав детектив. «Хвилинку», – відповів Мейсон. «Схоже, вже готові результати. Ось і з'явився поважний окружний прокурор Вернон Флешер у супроводі судді Гесвела. Обидва джентльмени підійшли до Мейсона і віддали холодний офіційний уклін. Мейсон підвівся. Суддя Гесвел почав урочистим голосом, який зазвичай використовував під час судових засідань. «Сталося прикрине непорозуміння. Схоже, містер Френк Бернал десь затримався», – закінчив прокурор. «Зник», – сказав суддя Гесвел. «Він утік». «Так я й думав», – задоволено промовив Мейсон. «А тепер розкажіть, будь ласка, яким чином ви змусили містера Бернала піти на це?» «Одну хвилину, ваша честь», – перебив Мейсон. «Єдиний тиск, який я чинив на нього, це допит. Ви знаєте, що у списках була допущена помилка в датах?» «Жодної помилки», – відповів адвокат. «Коли ви знайдете Бернала, я впевнений, з'ясується, що це було свідоме підроблення. У нього була значна нестача, і він знав, що його очікує викриття». Лише 100 тисяч доларів готівкою могли врятувати його з цієї безнадійної ситуації. Очевидно, він давно планував цю крадіжку зі зломом або, точніше, привласнення. Він дізнався про судимість Корбіна, домовився з банком про списки номерів банкнот, установив сигналізацію і, зрозуміло, знав, як її обійти. Керуючий найняв нічного сторожа, знаючи про його схильність до випивки. Залишилося лише реалізувати свій план у відповідний момент. Бернал звільнив Корміна і розрахувався з ним банкнотами, номери яких були записані на восьмій сторінці списку, підготовленого для зарплатні на перше число місяця. Потім він знищив восьму сторінку зі списку за п'ятнадцяте число і підмінив її сторінкою зі списку за перше число. Після цього він передав цей сфальсифікований список поліції. Все було дуже просто. Зрештою, Бернал підмішав снатворну візки нічного сторожа. Узяв ацетиленовий пальник, пропалив отвір у дверцятах сейфа і забрав усі гроші. «Дозвольте, звідки вам усе це відомо?» – суворо запитав суддя Гесвел. «Будь ласка», – відповів адвокат. Мій клієнт розповів, що отримав ці банкноти від бухгалтера Незбіта, який узяв їх із ящика в сейфі. Те саме він сказав шерифу. «Я був єдиним, хто йому повірив». «Бачте, ваша честь, іноді варто довіряти людям, навіть якщо в минулому вони робили помилки». Припустивши, що мій клієнт не винен, я дійшов висновку, що злочинцем мав бути або Бернал, або Незбіт. Слід також врахувати, що тільки у Бернала були в руках списки номерів банкнот за попередні місяці. Як і всі співробітники, керуючий компанією отримав зарплатню першого числа цього місяця. Він переглянув номери 20-доларових купюр ізі своєї зарплатні та з'ясував, що вони записані на восьмій сторінці списку за перше число. Тепер Берналу потрібно було взяти всі 20-доларів банкноти з ящика у сейфі та замінити їх банкнотами зі своєї власної зарплатні, після чого викликати Корбіна і звільнити його. Таким чином паска була готова. Я дав йому зрозуміти, що знаю правду, коли викликав до суду сміттяра Едді. Тоді я попросив зробити перерву, тільки для того, щоб дати Берналу шанс зникнути. Як вам відомо, втеча вважається доказом віни. Це моя професійна люб'язність окружному прокурору. Вона стане йому в пригоді, коли Бернала заарештують. Текст читав Ярослав Макеєв